Tarduan, egia da, meritu guzi hori, ulertu egin bar dela testu inguru zehatz batean, ez? Eta ulertu da, bueno, frankismo garaian, behar zen errealitate simbolikoa, simboloak, eta irudiak eta beraiek hain zuzen ere arrakasta lortu zutela, oiek aditzera ematen, orokorrean egiten zen zer ez? Eta jendeak ura nahizuelakoz, zer nahizen uraxe eman. Behar bat bat, behar bat, asetu, asetu egin bartzen, behar zen nundik heldu ginen ulertu, Hau iraganetik ezagunak ez ziren korpusak, ba, opello-pello, kantaiak ez ezagunak ez zirenak hartu, eskaini, eta eskaintza hori gainera, gero, abanguardiazko lanerako bihurtu, ez? Ba, Mikel Laboa, edo ez doka mahiruko berek sentikarian egin zuten bezala, beharrak. Ego aldean sentitzen ba, zen gehiago, holdatze uh, bat zen, uh, hola, kantatzea, ego aldean. Hemen, etzen behar bat, hain, hain zorrotz holako sentimentua. Naiz eta horreitzen naiz, nola uh, irraut zalari bezala agertzen ginen lehen kaltaldiak uh, antzoratzen ginen larik, uh, hanikuzen, azteko, ezeko, eh? uh, kostaldien beharba ez ameste, beharne kalde hortan, lehen kaltaldiak gintzire uh, larik uh, gugor zen, bai, segur.